Capitolul 4. Sydney 2 O atmosferă specifică și favorabilă, arenele, bazele sportive, dotările și infrastructura, complexul olimpic, amplasare, istoric, peisaj, construcții sportive, probleme complexe, soluții originale, aspecte ecologice. Dintre toate complexele olimpice pe care le-am văzut, Montreal, Atlanta, Mexico City, Moscova, München, Seul. Cel mai adunat mi s-a părut cel din capitala Bavariei, poate și pentru că l-am putut cuprinde în întreaga panoramă de la înălțimea lui Olympische Turm, de 290 de metri. Nici o țară organizatoare a jocurilor olimpice de vară nu a reușit până în prezent să îngrămădească într-un perimetru, fie el cât de întins, toate arenele, construcțiile, dotările și facilitățile legate de olimpiadă. Acest lucru este practic imposibil din câteva motive, unele arene, terenuri și baze sportive erau deja construite în momentul în care orașul respectiv a fost desemnat drept gazdă a Jocurilor Olimpice și acestea erau deja amplasate în alte zone. Apoi, multe sporturi olimpice presupun condiții speciale, de exemplu, existența unei ape pentru întrecerile nautice. Ori s-a dovedit o asemenea condiție e mai dificil de îndeplinit, dacă nu chiar imposibil, în anumite orașe mari. Cel mai logvent exemplu îl constituie Atlanta, orașul american care a găzduit Jocurile Olimpice din 1996, capitala statului Georgia. A fost nevoit să apeleze la al doilea oraș mare al statului, Savannah, se scrie S-A-V-A-N-N-A-H, situat la circa 200 km distanță pentru organizarea întrecerilor la sporturile nautice. În Australia ar fi putut exista cea mai mare șansă de a găsi un asemenea perimetru care să cuprindă toate componentele unui complex olimpic, datorită imensității suprafeței și densității mici a populației. Iată că nici Sydney, oricât de întins, nu a putut răspunde aceste exigențe. Desigur, criteriile în alegerea condițiilor optime pentru construirea și amenajarea unui ansamblu arhitectural urban-sportiv cu puternice valențe sociale, edilitare, turistice, sunt multiple și nu este chiar simplu să faci compatibile soluții atât de diferite și de complexe, uneori contradictorii, alteori complementare. În fine, este vorba și de un alt criteriu în amplasarea anumitor construcții și amenajări necesare unei olimpiade. Se știe că, dincolo de prestigiu și orgoliu național, țara care organizează o olimpiadă trebuie să facă investiții imense și aceasta se concretizează în valori materiale ce rămân în beneficiul și la îndemâna populației. Chiar dacă la sfârșitul competiției poate rezulta un net pentru țară, proiectanții și factorii de decizie politică, socială, economică gândesc foarte bine cum vor fi exploatate cu maximum de eficiență acele amenajări după terminarea evenimentului. Probabil că la aceste lucruri se vor fi gândi și responsabili din Australia când au ales ca perimetru olimpic zonă cuprinsă între orașul propriu-zis și localitatea Penrith, situată la circa 75 km vest de Sydney. Lățimea acestei suprafețe este de 25-35 km, cuprinsă între Ride se scrie R, Y, D, E în nord și Bankstown se scrie B, A, N, K, S, T, O, W, N sau Cecil se scrie C, E, C, I, L, Park în sud. Tabloul perimetrului olimpic 1. Stadium Australia Cea mai mare și mai modernă arenă de acest gen din lume a fost prezentat cu detalii în altă secțiune a cărții. 2. Sydney International Aquatic Se scrie A-Q-U-A-T-I-C Center A fost deschis în anul 1994 și face parte din ansamblul de la Hamburg Bay. Președintele C.I.O. l-a apreciat ca fiind, citat, cel mai bun bazin de not văzut în viața mea. Am încheiat citatul. În numai patru ani el a fost vizitat de cinci milioane de persoane. Centrul a fost conceput ca bază sportivă pentru întreceri oficiale de înalt nivel de performanță, dar și pentru comunitățile locale și chiar familii. Bazinul principal răspunde celor mai înalte exigențe, inclusiv olimpice, ceea ce îl face apt pentru desfășurarea întrecerilor. Este situat la vreo 20 de minute cu mașina de centrul orașului. Aici se poate ajunge cu autobuzul, trenul și automobilul. Complexul este compus din un bazin cu 10 culoare, cu dimensiuni de 50 pe 25 de metri, un bazin cu dimensiuni de 33 pe 25 de metri, în care se pot desfășura întreceri de polo, sărituri, gimnastică, aerobică, ritmică un bazin cu opt culoare de 50 pe 18,2 metri folosit pentru antrenament, bazin de nod pentru amatori și alte amenajări și dotări pentru activități recreative. Complexul a fost construit în așa fel încât în exterior vizitatorii să se delecteze cu o frumoasă arhitectură peisajeră, bazată pe vegetație specifică australiană, în interior, zonele de competiție și cele pentru activități recreative sunt despărțite, având un design propriu fiecare. Sala principală pentru competiții poate primi 4.400 spectatori. Acoperișul serii nu are niciun pilon de susținere, ceea ce permite o excelentă vizionare din orice parte. Bazinul de antrenament a fost conceput în așa fel încât fundul lui să poată fi ridicat sau coborât, potrivit cu diferite activități și sporturi. El poate fi chiar înălțat pentru a forma o suprafață uscată pentru activități specifice. Alte câteva caracteristici tehnice se referă la un sistem special prin care bazinul principal poate fi împărțit în două mai mici de 25 metri lungime fiecare, instalații speciale care permit ca spectatorii să audă comentariile adresate lor. Sala principală e prevăzută cu instalații și suprafețe de iluminat așezate pe 5 nivele. Sistem de ferestre subacvatice prin care se pot observa mișcările sub apă ale sportivilor. Calitatea apei folosite în bazine răspunde standardelor pe plan internațional. Federația Internațională a Sporturilor Nautice de Amatori și celor australiene. Tehnicile și instalațiile folosite pentru filtrare aduc nivelul de clor din apă la o treime din cel cunoscut la bazinele convenționale. În vederea jocurilor, olimpice au fost necesare lucrări de adaptare și îmbunătățirea funcționalității complexului. S-a reușit ca aceste lucrări să nu necesite întreruperea activității curente, atât la întreceri oficiale cât și la cele cu caracter recreativ. Capacitatea tribunelor a fost mărită de la 4400 la 15000 de locuri. Complexul e situat în apropiere de Olympic Park Station pentru trenuri. Dar pentru automobile există un parking cu 500 de locuri. În timpul Jocurilor Olimpice nu va exista posibilitatea parcării mașinilor particulare. 3. Sydney Super Dome. Se scrie D-O-M-E A fost terminat în anul 1999. E o arenă în cupolă detașabilă cu o capacitate de 15 până la 20.000 de, de locuri. Aici se vor desfășura întreceri de basket finala și gimnastică. Pentru cei interesați de asemenea arene sportive, despre care am scris de-a lungul anilor mai multe articole de prezentare, amintesc și aici câteva informații asupra altor domuri sportive pe care le-am văzut. Încep cu Superdomul din New Orleans, fiindcă este cel mai mare din lume, 87 de locuri, și poartă aceeași denumire cu cel din Sydney. La Houston, tot în SUA, există Astrodom, cu circa 60.000 de, de locuri. În Atlanta, cu prilejul Jocurilor Olimpice de Vară din 1996, a fost construit Georgia Dome, cu circa 50.000 de, de locuri. În Canada există două construcții asemănătoare. Ski se citește SKYDOM din Toronto și Olympic Dome din Montreal, Circa 60.000 de locuri construit pentru Jocurile Olimpice din 1976. Toate arenele de acest tip au o formă circulară și caracteristici tehnice și constructive, ce le asigură o funcționalitate multiplă. Cele din Statele Unite și Canada sunt cele mai intens folosite pentru jocul de basket. 4. Multi-use Se scrie M-U-L-T-I-U-S-E Arena Sală polivalentă. A fost terminată în decembrie 1999 și are o capacitate de 15-18.000 locuri, fiind cea mai mare sală de sport din Australia. Pe șantier au lucrat 1.000 de oameni, iar funcționarea ei este asigurată de 300 de lucrători. Denumirea de folosință multiplă se concretizează în posibilitatea organizării de evenimente sportive, inclusiv olimpice, și alte genuri de manifestări, întruniri, ca de exemplu expoziții, recepții, concerte, festivaluri muzicale, etc. Arena e complet acoperită și nu există nicio coloană, stâlp de susținere în interior, ceea ce permite o vizionare nestingherită a spectacolului, indiferent de locul unde te afli. Dimensiunile de 48 pe 75 de metri sunt mai mari decât în alte arene, săl de același gen. Structura interioară a sălii poate fi modificată fără mare dificultate pentru a o adapta la cele mai diferite întrebuințări de la întreceri sportive de avengură până la manifestări de mai mică amploare, indiferent de natura lor. Desigur, ca la orice sală polivalentă, flexibilitatea în reorganizarea și amenajarea adecvată a spațiului interior rămâne caracteristica tehnico-funcțională principală. Un aspect negativ al arenei constă în faptul că, în timpul jocurilor olimpice, vizitatorii vor fi nevoiți să folosească numai transportul în comun, respectiv trenul sau autobuzul. Arena va găzdui întrecerile olimpice la gimnastică și basket, iar pentru jocurile paralimpice va fi folosită pentru basket cu o capacitate maximă de 18.000 de locuri. 5. VELODROMUL este cea mai modernă arenă pentru ciclism din Australia. Este amplasat pe locul numit Z, se scrie T-H-E, Crest, se scrie C-R-E-S-T, în Bankstown. Se scrie B-A-N-C-K-S-T-O-W-N, unde se mai află și alte terenuri de sport, dar nu la nivel olimpic. Construcția velodromului a fost terminată în septembrie 1999, are o formă ovală, în cupolă și, înainte de Jocurile Olimpice, putea primi 3000 de spectatori, iar la întrecerile olimpice vor putea asista un număr dublu de persoane. Velodromul a primit numele lui Dunk, se scrie D-U-N-C, Grey, se scrie G-R-A-Y, primul australian medalia cu aur la ciclism, la Jocurile Olimpice de la Los Angeles în 1932, marele campion australian s-a implicat în eforturile țării sale de a obține organizarea Jocurilor Olimpice de la Melbourne în anul 1996, când Melbourne a căzut în fața Atlantei, dar și în obținerea dreptului de organizare a Jocurilor Olimpice Sydney 2000, când s-a reușit. Pista are dimensiunile de 250 pe 7 metri și este realizată din lemn de pin baltic. Sisteme de instalații speciale au fost introduse pentru asigurarea unui iluminat natural optim și a unor ventilații ecologice prin acoperiș. În exterior au fost găsite soluții de înfrumusețarea peisajului imediat prin plantarea unor pomi decorativi și ornamentali. 6. Sydney International Equestrian se scrie E-Q-U-E-S-T-R-I-A-N Center Terminat în septembrie 1999, situat în Horsley, se scrie H-O-R-S-L-E-Y Park Denumirea ne arată că aici se vor desfășura probe în care personajul principal nu va mai fi sportivul, ci calul. Sala de antrenament are 75 pe 35 de metri și o capacitate de numai 800 de locuri. Un număr de 25 de kilometri de pistă va permite alergarea, când la treap, când la galop, a sutelor de cai de cea mai înaltă clasă și rasă din lume. Numărul cailor sportivi va fi de 340, iar spectatorii în număr de 50.000, dintre care 20.000 vor putea ocupa loc în arena principală. Fiind vorba de un spațiu mult mai întins decât cel ocupat de alte baze sportive, e normal ca problemele de mediu să se pună în alți termeni. Centrul de echitație e deja amplasat într-un parc, Western Sydney Regional Park, iar preocuparea specialiștilor în arhitectura peisageră s-a concentrat în două direcții, cum să folosească la maximum ceea ce le oferă natura însăși și cum să îmbunătățească și zona prin alte măsuri ecologice și de înfrumusețare. Cel mai important proiect în această privință a fost plantarea a 100.000 de copaci, tufișuri, toate din producția indigenă. Nu puteau lipsi nici eucaliptul. Wattles se scrie W-A-T-T-L-E-S. Casuarina. Axea se scrie A-C-X-E-I-A și altele. Probleme speciale de natură tehnică transport ecologică au trebuit rezolvate în legătură cu specificul concurenților, cai, în primul rând. 7. Sydney International Archery se scrie A-R-C-H-E-R-Y Park Este arena pentru sportul cu arcul amplasat în incinta lui Hambush Bay. Construcția și amenajarea ei a ținut seama că acest sport s-a modernizat mult în ultimii ani, ținând pasul cu tehnica în domeniu. Arena va fi folosită pentru jocurile olimpice și paralimpice. A fost deschisă încă din anul 1992 ca parte integrantă a unui ansamblu sportiv și de agrement ce compune Millennium, se scrie M-I-L-L-E-N-I-U-M, -L -L Parklands, se scrie P-A-R-K-L-A-N-D-S. Terenul pentru întreceri are 183 pe 100 de metri, iar pavilionul propriu zis are 100 pe 10 metri. Deși este un sport mai puțin spectaculos, proiectanții, constructorii și responsabilii cu jocurile olimpice s-au preocupat și ei să rezolve la nivel maxim toate problemele de funcționalitate, de desfășurare a întrecerilor și toate activitățile adiacente, inclusiv de aspectele ecologice, securitate, confort pentru spectatori, circa 4.000 locuri capacitate. 8. Shooting Se scrie S-H-O-O-T-I-N-G Center Baza sportivă pentru tir cu arma a fost terminată în septembrie 1999 și ocupă un perimetru de 78 hectare în Cecil Park, unde există de mai mulți ani clubul de profil al statului NSW. Va fi gazda jocurilor olimpice și paralimpice și a fost concepută să exprime stilizat Arhitectura rurală australiană. Prin tehnicile folosite și amenajările realizate, acest centrul este cel mai modern și mai bine echipat din lume. Centrul are trei zone, culoare, pentru întrecerile olimpice, o altă zonă indoor, se scrie I-N-D-O-O-R, pentru armele cu aer, pistolul cu aer și disciplinele cu ținta mobilă cu lungimea de 10 metri, o alta de 25 de metri și încă una de 50 de metri. Finalele se vor desfășura separat într-o sală special amenajată. La întrecere vor putea asista circa 14.000 de spectatori în total. 9. Penrith Se scrie P-E-N-N-R-I-T-H White Water Stadium Este baza sportivă nautică situată la cea mai mare depărtare de Sydney, circa 75 de kilometri și la 44 kilometri de Hamush Bay. E un canal sub formă de U pe care se vor desfășura întrecerile de canoe slalom. În acest stadion oarecum impropriu numit astfel, e un component al unui parc sportiv mai complex construit și amenajat numai pentru întreceri nautice cu ambarcațiuni. Principală bază sportivă nautică este însă Sydney International Regatta, să scrie REGATTA -T -T -A Center, din apropiere în care se vor desfășura întrecerile la foarte spectaculoasele probe de caiac și canoie. Ne amintim cu toții de celebrele întreceri de pe fluviul Tamisa între cele două rivale în sport, dar și în învățământul superior englez, Oxford și Cambridge. Din punct de vedere tehnic funcțional, regata center se aliniază celorlalte baze sportive de la Sydney, dar se detașează totodată de ele prin saltul neobișnuit în privința numărului de spectatori. Desigur, în cifre absolute nu se poate compara cu Stadium Australia, care are o capacitate de patru ori mai mare, dar este demn de reținut că pentru Jocurile Olimpice sunt prevăzute 30.000 de locuri față de numai 1.000 din câte existau înainte. 10. Millennium Parklands Când am vizitat Parcul Olimpic Hambush Bay, am acordat mai multă atenție construcției și șantierelor concentrându-mă asupra celor mai spectaculoase arene. Spațiile întinse pe care se lucra mai mult la orizontală păreau mai curând un fel de maidane și nu ne puteau reține atenția. Doar atunci când am fost introduși în sala de expunere asupra întregului proiect, am înțeles mai bine câtă importanță avea construirea și amenajarea acelor spații, cărora australienii le-au găsit un nume interesant și poate chiar adecvat, Millennium Parklands, deci parcul mileniului 3. Dacă o mileniu pare... Într-adevăr, prea mult pentru existența unui parc urban, atunci aportarea lui la secolul următor este pe deplin justificată, am selectat câteva elemente de interes legate de acest parc. Cu o suprafață de 450 de hectare, din totalul de 760 de hectare cât are întregul parc olimpic, Hambush Bay, Millennium Parklands va fi mai mare decât celebrul și imensul Central Park din insula Manhattan, New York. Lucrările de amenajare vor dura circa 30 de ani, începute în anii 80 se vor finaliza în 2010. Proiectul a fost conceput și se desfășoară în două etape. Prima, probabil cea mai dificilă, dar și cea mai lungă, circa 15-20 de ani, este deja spre finalizare, deoarece și-a dorit ca ambianța, peisajul natural și construit, în care se vor desfășura jocurile olimpice, să fie optimă. În consecință, prima etapă care constă în amenajarea parcului olimpic propriu-zis, va fi încheiată peste câteva luni înaintea deschiderii Olimpiadei. În etapa a doua sunt prevăzute unele lucrări de racordare și integrare a tuturor părților componente ale parcului, între ele și toate cu metropola Sydney. Se vor amenaja ale pietonale și pentru cicliști, iar transportul va lega parcul atât de oraș cât și de zonele învecinate. Paramata, Rockwood, se scrie r o o k w o o d Rhodes, se scrie R-H-O-D-E-S și Concord se scrie C-O-N-C-O-R-D, West se scrie W-E-S-T. Se va crea un centru de cercetare și educațional în care se vor studia probleme de mediu ecologice, patrimoniu cultural și istoric. În interiorul parcului se vor menține unele construcții vechi cu valoare culturală, arhitecturală și istorică, Totodată, parcul va fi un fel de laborator biologic pentru diferite specii de plante și animale rare sau amenințate cu dispariția. Un exemplu îl constituie ceea ce a mai rămas din pădurea originală din câmpia Cumberland. Se scrie C-U-M-B-E-R-L-A-N-D. Semința ale copacilor de ei se colectează pentru a fi folosite la extinderea în zonele adiacente a acestei păduri. După ce va fi intens exploatat în timpul jocurilor olimpice, Millennium Parklands, mai ales după ce toate lucrările vor fi încheiate, va constitui o inegalabilă bază sportivă de turism și agrement pentru toți locuitorii capitalei statului NSW și întreaga populație a statului, așa cum susțin autoritățile olimpice și administrative ale statului NSW, parcul împreună cu întregul perimetru olimpic de la Sydney până la Penrith. Va rămâne ca o valoroasă moștenire pentru statul care și-a luat cea mai mare parte a responsabilității de susținere materială, financiară și organizatorică a celei de-a 27-a Olimpiade. Unele aspecte ecologice Toate arenele, bazele și amenajerile sportive, sociale, turistice de agrement, etc., care formează întinsul Parc Olimpic, au presupus și complexe probleme ecologice și de mediu. Australienii, respectiv organismele implicate și specialiștii, au știut să găsească soluții potrivite, adecvate pentru fiecare, indiferent de specific, amplitudine, complexitate sau destinație. Hamburg Bay, principalul component al întregului parc olimpic prin imensitatea și diversitatea spațiului, prin multitudinea construcțiilor și amenajărilor, prin varietatea terenului și chiar istoricul zonei, poate fi socotit cel mai reprezentativ proiect ecologic realizat vreodată în legătură cu întrecerile sportive Matatis Mutandis am putea spune că proiectul Hambush Bay în ansamblul său este un exemplu concludent semnificativ pentru ceea ce înseamnă să ar trebui să fie ecodezvoltarea Conceptul de Ecologically se scrie E-C-O-L-O-G-I-C-A-L-L-Y Sustainable se scrie S-U-S T-A-I-N-A-B-L-E, Development, dezvoltare durabilă sub aspect ecologic, și-a găsit o aplicare concretă foarte reușită în realizarea acestui proiect. Dezvoltare durabilă ecologic, ESD, înseamnă acel tip de dezvoltare care îmbunătățește calitatea vieții în totalitatea ei, atât în prezent cât și pentru viitor, în condițiile menținerii proceselor ecologice de care depinde însă viața. Hambush Bay, ca mediul natural și construit, se poate caracteriza pe scurt astfel. Suprafața construită și amenajată este de 760 de hectare, situată în zona centrală a orașului, dar desigur, nu în city sau în downtown. Întregul complex va fi utilizat și este deja folosit de milioane de oameni. Terenul este plat, umed și este acoperit parțial și inegal de vegetație tipică australiană, între care eucaliptul este cel mai important. Aici poposesc păsări migratoare venind din China și alte țări ale emisferei nordice. Există și importante mărturiale civilizației europene și aborigene. În unele părți, terenul a fost folosit pentru activități umane, chiar și industriale, și pentru depozitarea rezidurilor orașului. Cum era normal, la aceste activități s-a renunțat definitiv, iar terenul a fost reamenajat total, păstrându-se doar acele zone de vegetație și acele valori culturale care, Datorită importanței, au fost integrate în peisaj. Dosarul întocmit în vederea câștigării competiției pentru organizarea jocurilor olimpice de vară a cuprins și capitolul numit Environmental, se scrie E-N-V-I-R-O-N-M-E-N-T-A-L. Guidelness se scrie g u i d e l i N-E-S For se scrie F-O-R The Summer se scrie S-U-M-M-E-R Olympic se scrie O-L-Y-M-P-I-C Games se scrie G-A-M-E-S Principalele probleme de mediu cele trei direcții principale în care s-a acționat au fost conservarea speciilor, conservarea resurselor și controlul polorii. Aplicarea principiilor ESD, valabilă în întreaga strategie a Australiei, s-a făcut cu ajutorul unui organism specializat. Green se scrie G-R-E-E-N -E Games Watch se scrie W-A-T-C-H. A fost pentru prima dată în istoria jocurilor olimpice când construirea și amenajarea parcului olimpic s-a realizat pe baza unei strategii specifice și integrate care să pună în centrul preocupărilor problemele dezvoltării cu prudență ecologică. Eforturile Australiei în această privință au fost apreciate extrem de favorabil de însuși Maurice, se scrie M-A-U-R-I-C-E, Strong, se scrie S-T-R-O-N-G, Canada poate cel mai reportat ecolog al lumii. Una din căile concrete de implementarea strategiei pentru Olimpiada olimpiadă verde a fost reciclarea betonului și cărămizilor rezultate din demolarea fabricilor de cărămizi. De asemenea, 400.000 de metri cub de pământ excavat pentru a face loc unor baze sportive au fost reutilizați prin incorporarea lor în alte amenajări care au condus la reconfigurarea peisajului. Fostul abator a fost demolat, materialele metalice au fost topite și reciclate, iar materialul lemnos, Baltic Pin, foarte valoros, a fost metamorfozat în mobilă. Conservarea energiei a fost obținută prin procedee tehnice și tehnologice specifice, aplicate la proiectare, construcție și exploatare, practic la toate bazele sportive. O cooperare între OCA și Energy se scrie ENER. GY, Australia, a permis administrației și conducerii lui Hambush Bay să asigure 25% din necesarul de energie din surse regenerabile. Ca urmare, emisia de gaze nocife a fost redusă de 10.000 de ori. Plantarea unui mare număr de copaci, arbuști și tufișuri în cea mai mare parte din vegetația australiană specifică a constituit o preocupare majoră pentru configurarea unei arhitecturi peisagere cu dublul rol de plămân verde și ca înfrumusețare a peisajului. Folosirea apei reciclate va degreva în mare măsură sarcina de a se asigura marea cantitate de apă necesară funcționării parcului, apă ce se aduce din sistemul orașului. Readucerea va fi de 500 milioane litri apă potabilă pe an. O cantitate de 9 milioane metri cubi reziduri poluante a fost containerizată și depozitată în locuri speciale, fără a mai prezenta vreun risc pentru oameni, floră și faună. Programe complexe au fost elaborate și se află în curs de realizare, privind protecția unor specii de plante, copaci și animale, creindu-se condiții pentru extinderea acestora. De exemplu, casuarina și eucaliptul, două specii de copaci endogeni, care au mai rămas din densele păduri ce creșteau odinioară pe aceste terenuri, sau broasca verde-aurie cu clopoței, o specie amenințată cu dispariția, pentru protecția acestui animal extrem de rar, se va amenaja un loc special în cadrul parcului. Caracterul de wetland se scrie W-E-T-L-A-N-D, teren umed, face ca întreaga vegetație și viața animală să prezinte unele particularități, Chiar și țânțarii prezenți în număr mare în asemenea suprafețe constituie preocupare majoră a ecologilor. Cea mai eficientă măsură e îndreptată spre îmbunătățirea calității apei, astfel încât aceasta să fie un mediu prielnic pentru păsări și mai puțin atractivă pentru țânțari. În cadrul amplului program de restructurare și reconfigurare a mediului natural de la Hambush Bay au fost realizate deja unele proiecte în care problemele ecologice și-au găsit cea mai potrivită și durabilă rezolvare. Astfel, încă din 1984 funcționează State Sports Center. Azi parte integrantă a Parcului Olimpic, iar în 1988 a fost deschis Parcul Bicentenarului Australia, 200 de ani de la anul 1788, când a fost stabilită prima colonie la Port Jackson. Mai recent a fost dat în exploatare The New Sydney Show, se scrie S-H-O-W Ground, se scrie G-R-O-U-N-D, un imens parc expozițional având ca principal component un pavilion în cupolă care a primit denumirea de Australia Superdom. În anul 1998, la deschiderea cu prilejul sărbătorilor de Paște, parcul a fost vizitat de 1,25 milioane oameni. Și acest complex expozițional, în primul rând sala principală a fost integrată în circuitul olimpic, urmând ca de ei să se desfășoare întreceri de handbal, volei, basket și gimnastică ritmică.